Замість слів свиня мовчки вивернув кишені своїх спортивок. Вигляд у нього при цьому зробився таким кумедним, що Йоржик не втримав, заржав, решта підхопила. Я так само дозволив собі кволу посміхнутися, а тихий потрусив порожніми вивернутими кишенями та ще й розкарячив при цьому ноги. Добре же, вибарем зін милистово дозволив перший близнюк, і компанія поволі пішла далі прогулянковим кроком. Вони йшли алеєю і нарешті зникли за деревами. Заяць голосно видихнув і витер тильним боком долоні лоба. «Ху, бля, аж зопрів увесь, думав, зараз трусити почнуть. Пронесло погодився свиня». Козли київські, тут сидіти небезпечно, пацани тікати треба. Так ми і без того втекли, куди ж ще, Боркнув я, забираючи куртку з землі та викладаючи її у рюкзак. Давайте просто кудись за кущі зайдемо чи що, а то правда без бабок лишимося. Ну і хупень. Ми швидко зібралися, причому свиню... Скарбонечку заяць залишив тут, на березі, по шукавши, знайшли, як нам здалося, затишну місцину, і десь півгодини пересиділи там, перемовляючись до чогось упівголос. Потім, вирішивши, що більше нічого не загрожує, вийшли зі свого сховку і подалися до виходу. Після цієї зустрічі нам у Гідропарку перестало подобатися Уже на підході До метро свиня Раптом штовхнув мене У бік кивком голови Показуючи на кіоск З написом «Вода» Ну? Відчинився Заходили, зачинений був Той що? Нічого, просто пепсі хочеться А там я бачу є І пепсі І он наче Байкал стоїть Корінним киянам ніколи не зрозуміти цієї спокуси гостей столиці, особливо 20 років тому, коли практично ніде, крім Києва, не продавали пепсі-колу. Напій за нашими мірками дорогий аж цілих 60 копійок на 20 копійок дорожче за журнал «Перець». Від цього Пепсі не ставала менш бажаною, навпаки Я вже уявив собі, як відкриваю червоно-синю пляшку З фірмовим написом на крісті, Та роблю перший ковток Нехай вона навіть виявиться теплою Зараз це не має особливого значення До того ж у нас є зайві копійки І не 60, а цілих 76 для рівного рахунку їх треба витратити. Чому треба? Хто завів такі порядки, невідомо. Тільки внутрішній голос наказував мені просто зараз запити наші недавно з'їдені бутерброди ковтком пепсі. «Одну на всіх, – погодився я, – кожному по пляшці на пузі виступить. Грошей без того мало. Нехай так!» Погодився свиня і простяг руку. Я не зрозумів спочатку, чого він хоче, а потім дійшло. Це у нього справді бабок нема. Хто-хто, а він тих чотирьох чуваків не обдурив. Я запитально глянув на зайця, він лише зназав плечима. У мене усе заховано, це просто тут хустку розв'язувати. Село, буркнув я. Поліз у кишеню штанів і витягнув зі жмаканого карбованця. Тихий вихопив його з моїх пальців і подріботів до кіоска. Ми пішли за ним і оточили його, щасливого власника заповітної видовженої пляшечки, чекаючи, поки той її відкриє. Ми надто захопилися процесом і не дивилися навколо. Четверо петушників ніби з-під землі виринули чи з неба упали, що, власне, на той момент для нас означало приблизно одне і те саме. Значить, Беремзін, у тебе немає рубля? Йоржик говорив тихо, але досить виразно для того, аби його слова дійшли до наших вух.